Legyenek szívesek a Kejfely a YouTube csatornájára, kövessék a Facebook oldalt, és ennek mostanában ugye különös hangsúlya van a közélet átvilágíthatósága, vagy átláthatósága ha hozzá kedvük és pénzük, akkor támogassák a műsort a Patreonon át és keresztül. Ma a Sopron festről lesz szó, ABC sorrendben Fülöp Zoltán és Lóbenvei Norbert a vendégeim, akikkel nagyon régen ismerjük egymást, ezért tegeződni fogunk. Ez a Fesztivál, nem Sopronban, úgy egyáltalán, amit ti szerveztetek. Szerintem ezt ilyen, ilyen, ilyen ö, irányból nem gondoltuk végig, ö, biztos száz fölött van most, ha így írtál, rá kellene vágnom, de, de... Hogy van a család? Mert az elmúlt időben volt néhány válás, és néhány halál is, amitől előbb megváltatok, aztán megszűnt kik távoztak a családból? Meg kezdje. Kezdte. <gül> vagy folytasd. Számol, addig számolgatok, hogy a 100 fölött mennyivel járhatunk. A pici bácsinak szokott ilyen lenni, hogy és hány koncertje volt eddig életében, gondolom nem pontosan. És neki állhatunk. Nem is tudom, hogy melyikkel jobb kezdeni a halálesetekkel, vagy a válasokkal, de alapvetően azért összefüggenek ezek a kérdések. Ugye mi 2022-ben vettünk részt utoljára úgy Sziget rendezvényen, vagy vettünk részt a szervezésben, ami a Sziget portfólióban tartozott, hogy ahhoz még így volt közünk. Remélem, jól mondom a dátumot. Sziget az gyerek? Hát azért fogalmaztam úgy, hogy a Sziget portfólióban, mert hogyha most gyerekről kellene beszélnünk, akkor elsőre nem biztos, hogy a Sziget fesztivál jutna szerintem kettőnk eszébe, hanem a volt. a volt Fesztivál, illetve a A Sziget minek tekinthető? Unoka a testvér? Hát mindenki rokon, rokonságban De nem hatazó, gyerek. De nem, nem a... Hogy nem, a betársultatok. De. Igen, igen, igen, igen, azt, azt így fogalmaznám. szülők azért lettünk, hanem nem az, hogy most a gyerek, mert csúnyán Igen, ide. az nem olyan jó. Most a gyerek, az... az igen. Szóval, hogy az volt az az év, amikor, amikor utoljára részt vettünk, ilyen aktívan. A COVID után még egyszer volt, azt az tudom, de most az év évszak, kicsit meg vagyok kavarodva. Hát nyilván ez egy, az lehet ilyen, ilyen súlyos kifejezéseket használni, azért ez egy gyász folyamat volt szerintem. És itt most nem emelném ki, külön a Balaton szandott, vagy a volt vesztővel. Ez az eladással volt összefüggésben? Igen, igen, igen. Is. Hát valójában a, a, az, hogy kivásárolt egy befektetőcsoport a úgymond, vagy megvásárolta a szigetben levő fesztiválokat, meg, meg különböző rendezvényeket, annak volt egy ütemezett folyamat. Nagyjából három vagy négy évvel ezt követ, azt követően bölcs döntés volt megválni? Hát innen nézve, ha rövid válaszra kellene ráadnom, akkor azt gondolom, hogy igen. Ebben szerepet játszik alapvetően a Covid és egyáltalán a fesztiválok átalakulása, amit egyébként előtte nem lehetett tudni? Szerintem mind, mindkettő, illetve az, hogy, hogy, hogy egy, egy elég megváltozott um, fesztiválpiac piac. Ne, ne legyél őszinte, Noresz, de ne is hazudjál. Hányszor akarták megvenni a szigetet? Hát többször, nem azt mondom, hogy rengetegszer. Ez olyan szempontból tényleg egy folyamat volt, hogy egy darabik házonban, ugye négyen voltunk tulajdonosok a kerendői karci, akik minden mind héten hétfőn reggeltől korai délutánig együtt ültünk, és ez egy téma volt egy darabig. Elsősorban azért, mert az a lelkesedés az nem nagyon lanyhult a hosszú évek során sem mondhatom kettünk nevében, karcsi nevében is, hogy, hogy így nagyon szerettünk foglalkozodni vele. De azért volt benne egy olyan, ember embert próbáló része, vagy egy kicsit ilyen, ilyen kimerítő része, amikor azt éreztük, hogy nem tudjuk, hogy merre van az előre, ez elsősorban pénzügyi problémákat jelentett időnként, és amikor néha-néha fölbukkant egy potenciális vevő, akkor hol azt éreztük, hogy nem szeretnénk ebbe az utcába bemenni, hol meg azt éreztük, hogy ha ez jó kezekbe tud kerülni, akkor miért ne? Fel? Hát három-négy néz négy, nem nem több olyasmi. Én azt gondolom, komolyabb érdeklődés, amit, amit úgy végig kellett gondolni, mondjuk akár a számolások szintjén is, az Szerintem kettő volt. Az első miért lett e, Hát nyilván több oka volt ennek, érzelmi oka is volt, e, hogy milyen konstrukció nem... Az első és az rá. eladás között azért olyan nagyon hosszú idő eltelt? E, nem, ezek, ezek zömében már a 2010-es évek közepétől beszélünk ilyen típusú érdeklődésről. Az keveset az... ajánlott? E, igazából nem is feltétlen az, hogy, hogy számszakilag keveset ajánlott, hanem nem feltétlenül olyan ö, olyan gazdasági modellt ö, kínált fel, ami mondjuk nekünk akkor ilyen komfortosnak tűnt volna. Amikor a gazdasági modellről beszélünk, és látjátok, milyen jót tesz, hogyha az ember folyamatában tartja veletek a kapcsolatot, mert hogy akkor nem kell ennek a szokott papírok, abban alapvetően az is közrejátszott, vagy az játszott közre, hogy egy ideig lehetőséget adott nektek, hogy a vételt követően is csináljátok? Szerintem ez is benne volt, mert ugye ez egy eredetileg, ha nem lett volna Covid, ez egy négy évesre tervezett folyamat lett volna helyek közzel, amiben, aminek a végén lett volna hát, hogy mondjam, milyen üzleti körökben ezt divatosan úgy hívjak, egy exit, ezt mi is ennél, a, ennél az eladásnál tanultuk meg, tehát akkor jött volna az exit négy év után. Nyilván ez a Covid és egyéb ezzel összefüggő ö, ö, problémák miatt ez húzódott, és ezért lett végül azt hiszem egy 7 éves folyamat, mert ha jól emlékszem 17-ben történt meg az, amikor megállapodtunk, és végül vagy 16 vagy 17 körül, és végül el kellett tenni egy a Covid miatt azt hiszem 6 évnek, hogy, hogy ebből így formálisan is kikerüljünk. De, de igen, ennek volt egy egy folyamat és az, az egy fontos szempont volt, hogy nem kellett így egyik pillanatra a másikra elengedni. Ez a három fesztivált érintett vagy kettőt? Balaton, Zand, Volt, Sziget, melyik volt benne? Hát, a Gurbé Gyereksziget, tehát a portfólióban vannak olyan programok, amik hát nem azt mondom, hogy nem jegyzetek, mert a Gurbé ugye napokban zajlik, és egy nagyon népszerű dolog, a Gyereksziget ugyancsak, de... Ezek mondjuk, részei? Ezek mind részei, igen. Ezek mind van akadva. Igen. Tehát ez ott az ezeket működtető cég lett, bővált először az ERT, és aztán az, az ERT került eladásra, van. És az ebben belehelyezett ebbe különböző no meg jogok, meg egyebek. Mennyi ideig gondolkodtátok az eladáson? Hmm, volt benne egy ilyen egymás győzködése folyamat, mert nem mindenki volt. Mi, mi lesz utána? Az volt, az Igazából ez nem egy pillanat, tehát amikor az előbb kérdezted, hogy az elsőt miért utasítottuk el, talán így kérdezted, nagyon nem így történt ez. Életünkben először veszünk ilyenbe részt egyébként, vagy vettünk először részt, de érdekes volt az látni, hogy több, több hónapos, akár éveknél is tovább tartó folyamat, amire mindenben betekintést tudunk nyújtani, mindent elő tudunk úgy készíteni, hogy a, hogy a potenciális vevő, átlássa a kérdéseket tudjon feltenni, és közben meg azok az impulzusok kérik az embert, hogy ebben jó lesz benne lenni, nem lesz jó, tehát ez egy, ez egy hosszú periódus volt, és a négyünk közül mi ketten voltunk azok, akik elég határozottan azt képviseltük, hogy, hogy attól még, hogy nem leszünk tulajdonosok, a tulajdonos, az új tulajdonos nagyon szeretett volna ragaszkodni ahhoz, hogy minél aktívabban legyünk továbbra is ennek részesei, és mi ezt szerettük is egyébként, egy darabig az volt az érzésünk, hogy azóta hogy Nehezen tudunk úgy fogak elni, hogy, hogy nem a nevünk kötődnek ezek a, a fesztiválok. Aztán egyszer csak azt éreztük, hogy, hogy, hogy valószínűleg nem ez a mi utunk. A Strand és a többiek azok ugye a késői gyerekek. Ők maradtak? Igen, igen, ők maradtak. Ö, ezeket az eseményeket, igazából a Nagyon Balaton, vagy mor Nagyon Balaton, Ígisze alatt futó nagy fesztiválokat, mint a, elsősorban a Strand és a, a Bimájlék is például ilyen volt, azokat eleve mi már úgy indítottuk el, hogy azokat nem a Sziget-Égisze alatt szerveztük, hanem a saját cégünk, egykor volt produkció, most már Weekend Event Kft-nek hívjuk magunkat, vagy hívják a cégünket, ezek már a kezdettől fogva nem a Sziget részei voltak, hanem a saját. Hova az akvárium? Az egy harmadik harmadik bugyarban, jel, hogy abban igazából egy-kettőnk hogy milyen által vezetett cég vesz részt formailag, vagy jogilag. Viszont az az érdekes helyzet állt egyébként erről, hogy hogy úgy alakult annak a tulajdonosi szerkezete, hogy egyébként a tulajdonos társaink, korábbi tulajdonostársaink a szigetben, a Takács Gábor és a Gerendai Karcsi abban is benne vannak, mert menet közben beszálltak, és egy kicsit más felállásban, de, de mind a négyen eredetileg, akik a szigetben benne voltunk tulajdonosok, az akváriumban is benne vagyunk most. Csak ők az operatív részben kevésbé vesznek részt. Ebben a csapongásban talán az is belefér, hogy megkérdezzem tőletek, hogy addig sem kellett kölcsönkérnetek, de az eladásból adódóan váltatók a szó fizikai értelemben gazdag -e? Valójában azt akarom tőletek megkérdezni, miközben a mi ismeretségünket semmilyen mértékben nem befolyásolta a pénz, hogy... Nem egyéb pillanatról a másikra, de kézzelfoghatóan, nem fesztivál függően, milyen érzés volt gazdagnak lenni. Ha ez egy jó kifejezés, ha nem, akkor pontosítsatok. Vagy cáfoljatok. Hát, ebben a kérdésben is sokan szerények vagy, vagy ö, zavarba szoktak lenni. Mi azt hiszem, hogy nem hogy szeretünk úgymond őszinték lenni. Valóban a, azt elmondhatjuk magunkról, hogy az elmúlt néhány évtizedben a magunk szintjén mindig úgy éreztük, hogy mennyire szerencsések vagyunk, milyen jól élünk. Nyilván nem vagyunk vakok, tehát látjuk azt, hogy mihez képest értünk jól, a jól élés alatt azt értettük, hogy mindegyiknek volt Zagad be, a kérdés, Zoli, mert olyan csúnya. Nem, el. gondolkodom azon, hogy... a Nem, így elgondolkodtam azon, hogy tényleg mi, a, mi erre a jó válasz, amíg hallgatom a ezt egy, aki nagyon jól válaszolja meg egy... Hát ott most gondolkodási időt igen. Tehát, még van időt. Tehát a, a, abban az időben is, miért az eladás megtörtént volna, arra szintre ő, bőven eljutottunk, hogy voltak ingatlanunk, lakás, autónk, utazhattunk, és így tovább. Nem voltak filléres napi gondjaink, de mondjuk az biztos, hogy egy, egy libikókaként, vagy egy, egy hullámvasútként értük meg az, hogy, hogy évről évre kockáztattunk. Időnként az is benne volt a pakliban, hogy olyan mérvű kockáltatot kellett vállalnunk egy sziget vagy egy nagy fesztivál szervezésénél, aminél akár még a személyes vagyonunk is veszélybe kerülhetett. Így akkor, amikor eljutottunk arra a pontra, hogy, hogy ez a bizonyos exit, ahogy a Zoli fogalmazott, bekövetkezett, az tényleg egy olyan pillanatot hozott, ami, hogyha ügyesek vagyunk, akkor, akkor életünk végéig e, kitarthat. E, és, e, és hát nem tudom, hogy... Tehát az a kérdés, hogy ez lelkileg ez, hogy viszonyultunk, ez egy kifejezetten meglepő, boldog pillanat volt a számunkra, amikor azt éreztük, hogy nem gondoltuk volna, hogy ilyen bekövetkezhet az életünkben. És még azt is hozzáteszem, hogy egyfajta felelősséget érzünk azóta is, mert hogy, hogy érezzük azt, hogy ahogy szokták mondani, a lottövötös tulajdonosok a néhány év alatt által a utcára kerülnek, hogy mi azért igyekszünk abban. ez nem lottövötös volt, hát a lottövötös az szerencse, ez nem szerencse volt. Vagy alapvetően nem szerencse. Szerintem, no, ezt most arra gondol, hogy azért ezzel tudni kell, vagy vagy érdemes úgy tekinteni egy ilyen típusú helyzetre, hogy az ember ne azt élje meg, hogy na mostantól akkor enyém a világ, és bármit megtehetek, és három év múlva meg visszakerülök ugyanarra a pontra, ahonnan ahol, mondjuk a lottó De akkor most jön a Igazából az a gondolkodtam, hogy ez az a, a gondolat, tehát egyik oldalról az a fajta ilyen egzisztenciális hullámvasúta, amin azért előtte rajta voltunk időnként, pont amiatt már a saját bőrünket vittük vásárra és mondjuk sok minden múlott azon évtizedek alatt, ezt úgy értem, az eladás előtti időszakban, hogy, hogy benne volt ez a, ez a fajta, hát ezt létbizonytalanságnak nem nevezném, de ez a fajta kicsit ilyen egzisztenciális instabilitás, hogy na most akkor mi van, hogyha ebben az évben tényleg beüt a és bukunk egy akkorát, hogy azon kell gondolkodni, hogy a megszerzett javakat hogy értékesítsük, gondolok a házra bármire, hogy, hogy ez a fajta meg, tehát ezt mindenképpen megváltoztatta, és adott egy olyan biztonságot, vagy, vagy függetlenséget, hogy most már az embernek a saját döntése az, hogy, hogy, hogy, hogy benne marad ebbe, kockáztat-e, mert azért ez egy bárki bármit mond, azért ez egy kockázatos műfaj a dolog természeténél fogva, és igazából mindig az jut eszembe ennek kapcsolatban, amit kérdeztél, és ezzel gondolkodtam el kicsit ráncolt homlokkal, amikor így rám kérdeztél, hogy, hogy, hogy csomóan feltették egyébként azokban az években, most, hogy visszaemlékszem a kérdést, hogy, hogy minek küzdöttök tovább, miért nem hagyjátok abba itt ezen a ponton, ezt úgy értem az eladás után, hiszen megtehetitek, hogy már nem, mivel nem a a mindennapi, hogy milyen létfentartáshoz szükséges az a munka, amit elvégeztek. És, és most ez ugrott be, hogy, hogy valóban megtehettük volna azt azon a ponton, hogy, hogy valami, valami akár teljesen másba fogjunk, de, de ez egyikünkben egy pillanatig sem Jó, erült de fel, ha ez hogy, egyáltalán felvettődött, el fogunk jutni másodperceken belősopronba, de ezt még végigviszem. Ez egy cezura volt? Azért más lett az élet után? Nem anyagilag, egyáltalán egyébként olyan szempontból nem és pont oda csatlakoznék vissza amit elkezdtem fejtegetni hogy valójában szerintem a mi életünk egyáltalán nem változott meg a tekintetben hogy, hogy, hogy, hogy, hogy mivel töltöttük addig és onnantól a mindennapjainkat Ez de a változott? a belső tűz sose volt belső tűz? Hát ugye e, rengeteg e, üzletember, amikor ilyen kérdést feltesznek neki, e, viszonylag ritkán beszélgetek üzletemberekkel, akkor azt mondja, hogy magából indul ki fiala úr, magát a belső tűz vezéli, de engem a tevékenységem folyamán a pénzvezér és az nem belső tűz. Belső tűz? Volt belső tűz, és van is a mai napig szerintem. Hogyan tekintettetek azokra a fesztiválokra, amelyek meggyengültek, elhullottak. Én meg a belső tűzre mondhatok csak egy nagyon rövid gondolatot, hogy azt, azt érdekes, és azért örülök, hogy már ritkán vagyunk így kettesben vendégek bárhol is. De értek máskor is. Köszönöm, hogy, hogy együtt itt lehetünk, hogy én azt, az hát egymást időnként így fejbe próbáljuk kólintani akkor, amikor a belső tűz erősebb, mint a racionalitás még most is. Tehát a, akkor, amikor túl sokat dolgozunk, túl sokat kockáztatunk, és ha már a hogy milyen vagyonnal járó szabadságról beszélünk, az is egyfajta szabadság, és egyben kockázat és, és veszély is. Hogy az én napi szinten látom azokat a megszínő fesztiválokat, akár Magyarországon, akár külföldön, ahol lehet látni, hogy a mögötte álló csapat egyszerűen nem tud egyről a kettőre jutni. Ö, mi vagyunk annyira szerencsések, egyben kicsit muták is, hogy úgy mondja, hogy most is látunk magunk olyan fesztivált, ami láthatóan hatalmas veszteséggel fog zárni, és sem mögött senki más nincs, csak mi ketten. De visszük tovább, mert hogy nem tudjuk azt mondani, hogy, hogy lehúzzuk a, a redőnyt, ha nem próbálunk tovább lépni. sokról fesztről van szó, vagy nem? Mm, részben. <gül> <gül> És a, ha, ha pedig az a pillanat, amikor, amikor túl tehát mondjuk az, a, a, a, a, lehet egy ilyen képet mutatni, a életemben veszem, akkor ültem biznisz. Klasszon repülőn, azóta sem sokszor fordult elő, de azt gondoltam akkor, hogy ezt így kipróbálom, hogy milyen e, abba a ligába bekerülni. Az pedig így észreztélített, hogy valószínűleg nem ott van az állandó helyem, de legalább megnéztem, hogy milyen. Még nagyjából 5-6 percet maradnék itt. Titeket egy bizonyos tevékenység kapcsán ismernek alapvetően, bár csináltatok sok mindent más is. Az elmúlt időben vagy a jövőben abból adódóan, amilyen pénzügyi lehetőségetek van, és abból adódóan, hogy megszűnt a sziget már évekkel ezelőtt. Lesznek-e új csapásirányok? lesznek e filmproducerek? lesznek e tulajdonosok De most csak meglévő példákból indulok ki, hiszen a lehetőségek száma, a tárház az óriási. Tehát azt is kérdezhetném, hogy vesztek-e egy csendes óceáni szigetet, és onnan fogjátok élni az életeteket. A kérdés az, hogy van-e bármilyen olyan, terve a fejetekben, ami korábban meg se fordult. Ott. Én azt szoktam mondani, amikor, amikor ez ilyen típusú terveimet firtatja valaki barát, vagy, vagy rokon akár, hogy viccesen azt szoktam mondani, hogy nem nagyon értek semmi máshoz, mint a rendezvényszervezés, ezért nem is nagyon te tervezek. És Hogy Nyilván van egy csomó, meg, meg, meg a, szokták mondani, hogy a bakancslistán, listán mindenki így már gyűjti, főleg az 50-es éveinek elejére. Ezen nyilván nekem is van rengeteg terv, megállom, de azért valahogy mindig odakanyarodok vissza most a viccet félretéve, hogy, hogy igazán tényleg azt hiszem, talán ezt mindkettőnk nevében mondhatom, persze vannak határterületek, hogy nem nagyon csináltunk mást az életünkben, mint ezt. Tehát ha, ha, ha lehet olyat mondani, hogy valami ezért az ember, akkor talán ez a terület az, amiben... Már csak tapasztalati úton is eléggé, hogy nem, rálátunk, megértünk hozzá, ez persze nem azt jelenti, hogy, hogy másra nek csingatnánk. Engem egyébként az, hogy, hogy ét éttermet nyissak, vagy, vagy, vagy, vagy üzleti szempontból ö, értelmezhető ilyen vendéglátóiparban, vagy ilyesmiben ö, helyezkedjek el, azt én nem nagyon látom magamon, legfeljebb olyan típusú. Ö, ö, irányból, hogyha mondjuk valami, valami tényleg így bekattam, hogy, hogy mondjuk szeretnék megvalósítani valamit, ami, ami úgy gondolom, hogy így hozzátenne, vagy, vagy, vagy van benne valami fajta ilyen, ilyen, ilyen örö, megvalósítás, vagy küldetés, tudat, de, de, de az, hogy, hogy üzleti szempontból értékelhetően mondjuk mondjuk nyissak egy, egy, egy éttermet, vagy ilyesmit, azt én nem, nem látom magamban. Na, lesz. Hát igazából én azt látom, az elmúlt néhány évtizedet közösen megérve, átérve az Olival, hogy mindkettőnkre azért leginkább az igaz abban érezzük komfortosabb hogy sokkal szeretünk építkezni, mint üzemeltetni. Tehát az a fajta eh, modell, hogy, hogy egy egész évet szánunk annak, hogy boldog békeidőkben mondjuk évente a tíz nagy eseményt is létrehoztunk. Amin egész éve dolgozunk, de hát három nap alatt vége van és jöhet egy, egy, egy szabad időszak utána. Az sokkal inkább a mi formánk, mint hogy mondjuk maradjunk az étterem példánál, hogy a legyen valami olyasmi, ami egy állandó ö, felelősséggel, vagy, vagy megoldandó helyzetekkel jár. Hát régen a nyáron ilyenek voltak. Volt balató és a Sziget, az nálatok egy fló volt, tehát ott ö, szeptemberben vagy augusztus második felében volt a fellélegzés. Igen, de utána jött. Tehát szeptembertől nem kellett bemenni valahova a belvárosba, megnézni, hogy, hogy milyenek a napi forgalmak mondjuk egy étteremben, akkor ott jött egy ilyen. Ilyen kis szabadság. Hogy jöntek fejszből? Mm, az lett volna talán a második része, hogy egyébként pedig amit, amiről napi szinten sokat beszélgetünk a olival az az, hogy, hogy amink most van, azt szeretnénk valahogy úgy pályára állítani, hogy, hogy az kevesebb feszültséggel és nagyobb biztonsággal tudjon járni, hiszen nálunk egy részt azt, hogy... Törekedni kell rá. <gül> Mit van egy <ott> kérdete? <gül> nem egy biztonság van egy olyan nagy biztonságban, van-e olyan, hogy, eljön, hogy garancia? <gül> Törekedni kell rá. Ég. Hogyan néztetek az elhullottakra? A Voltra. Aztán később balaton szandra, ami már akkor el volt engedve. Hogy később, hogy néztünk rá, amikor mennek Igen. ott hozzá közünk. Hát nem csak az, hogy megszűntek. Én például elutaztam külföldre, amikor az első olyan Balatonszandra, nem ami az nem volt közöm. Ugye a Volt kapcsán nem volt... Sajnos vagy szerencsére ilyen probléma, mert ugye abban az évben már nem. És a Tonsa-Dibe értem, miért utaztál el? Nem tudom, valahogy úgy ki akartam zárni azt a fejemből abban az egy hétben, hogy, hogy mondjuk szembejöjenek bejelentkezések, tudósítások, stb. Ezt már egy előre egy kicsit ránkoltam magam arra, hogy ezt én biztos nagyon nehezen fogom viselni. Elsírattad? Tervezetten Na, külföldön a síratás, nyilván Elköszönté? volt egy gyász folyamat, de mind a két rendezvény kapcsolatban, sőt, én a mai napig álmodom ezekkel a fesztiválokkal, mert most nagyon szentimentálisba mennék, Melyre szoktam vele álmodni, sőt, azzal is szoktam álmodni, hogy, hogy, hogy szigetes, úgymond szigetes kollégákkal különböző szituációkban vagyok, és így ilyen legképtelenebb helyzeteket élek át. Tehát nekem így a mai napig úgy lelkileg bennem van ez a fajta hogy milyen, folyamatnak a vége, hogy, hogy vagdosom a szálakat. Nyilván ez nem véletlen, hogy az ember nem tudom, eltelt x év, és még mindig álmodik ilyesmivel. Nos. Az jutott eszembe, hogy az egy a, annak kapcsán, nem azért mondom, hogy rátereljem a szót a Sopron Fesztivál, nem, nem ez van benne, az. csak hogy e, kitaláltunk egy olyan sztorit, ami arról szól, hogy privát séták lesznek a fesztiválon, és ezt mi indítjuk el. Aminek az a lényege, hogy a, aki Sopronban él, vagy Sopronban született, vagy van közel a városhoz, az meséljen arról, hogy, hogy jön neki egy utcacsorokról miut eszébe, a saját ötletei alapján, saját történetei alapján vezesse végig, aki őt követi és hát ezt mi indítjuk el majd május 28 án ha jól emlékszem, 29-én. 29 és az nekem egy tök jó lehetőség volt arra, hogy bár eddig összesen 5 percet foglalkoztunk azzal, hogy a konkrét helyszíneket, állomásokat összerakjuk, de rögtön eszembe jutott, hogy mennyire szerencsések vagyunk, hogy ez egy gimnáziumi barátság, tulajdonképpen 14 évesen kezdtünk el azzal foglalkozni, hogy valami legyen. Ezek a storik, amik a városon végigvezetnek, minden sarkon tényleg tudunk mondani egy történetet. A vezetékes telefonok, az üzenetülzítők, a sztárok első felhívása, és így tovább. És hogy onnan eljutottunk odáig, hogy, hogy vannak ilyen megvalósult álmaink, aminél fölmerül az, hogy hogy el, azért ez egy Jó, ezek biztos azt Ismeritek a... azt, amikor ugye az ember nőit állandóan összehasonlítják, és azt mondják, hogy hát valószínűleg azért ez a nő, mert ez emlékeztet a Klárira, mert van benne valami az arcában, mint ami volt az editben, korábban, meg a Zsuzsában. A Sopronfestben mi van benne a Voltban, ha van benne bármi is? A helyszín mindenféleképpen. Hány évig nem volt Sopronban semmi? Kettő, talán a Covid miatt, vagy három? Csak a Covid miatt, de utána volt, a volt és e és amit telt el, egy év sem. Uh, nem lehet. Ezért, ezért vagyok egy kicsit zavarban. Az biztos, hogy 20-ban ugye nem volt a COVID. Zoli öregszik, ő mindig minden dátumra a óta is. Hogy... 20-21-ben nem volt semmi, az biztos, és 22-ben pedig már elindítottuk. Uh, mi volt a Soprófeszben? 23 so... indult ez. 23, akkor igazából három évig nem volt semmi. A festben mi van, ami a volt? Tehát amikor valaki megkérdezi, mint amit a presszer mindig nagyon szeretett, hogy mi volt, hamarabb a szöveg vagy a zenevel teljesen ki lehetett hozni a hát, hogy mi, mi van a Sopron ami. Vagy van-e bármi is? úgy ez lehet, hogy tényleg ilyen elsőre ilyen marketing dumának hangzik, de azért ami a Voltban is, és szerintem most a Sopron is talán még inkább közös, és, és nagyon tetten érhető az, az hogy, hogy szerintem azért a Volt Fesztivál is attól lett, úgymond ilyen egyedi és szerethető, mert annyira benne volt mindig Sopron, annyira benne volt az, hogy, hogy, hogy, hogy ez Sopronban van, ami egy kicsit mindig olyan egzotikusnak tűnt szerintem az ország, mint bármely pontjáról, Budapestről, bárhonnan, hogy ezért Sopron az nagyon izgi hely, eleve mindig egy kicsit más volt, ott van a közelben a határsáv, ki lehet ugrani Ausztriába vásárolni, vagy akár múzeumban, Bécsbe megnézni valamit a, a bárhol. Tehát, hogy, hogy ez a fajta ami a Sava Borsa volt, szerintem a Voltnak és most a Sopronfestnek, és azért ez mindig megkülönböztette egy kicsit a Volt Fesztivált a, a többi rendezvénytől. Szerintem, amiben a Sopronfest most talán egy kicsit még, még egyedibb, az az, hogy amit mi mindig szerettünk volna a Volt Fesztiválon megvalósítani, hogy még inkább benne legyen valahogy így a város szövetébe a fesztivál, de nem annyira sikerült, mert vagy nem volt rá erőforrás, vagy annyira kellett koncentrálnunk arra, hogy a kempingben mindent úgy összerakjunk, hogy a világsztároktól kezdve nem nem tonkig, hogy az most sokkal inkább a Sopronfestben benne tud lenni ez a fajta ilyen hozzáadott érték a várostól, hogy, hogy kihasználjuk az összes ilyen izgalmas terét a belvárosban, a várkerületen, a Mária-szobornál, a bárhol. Sokkal civilebb a Sopronfest, mint amilyen a volt-volt olyan mértékben, amilyen mértékben akartok. A személyes kötődés hogyan maradt meg sopronnal? Neked, ha jól emlékszem, már nem élnek a szüleid. Úgy van. A testvérrel? A testvér sopronban él, igen. Hát rokonok, barátok, sokan azért élnek még sopronban. És hát egyébként. Bonyolom, abban az értelemben, ahogy az is mondta, ez egy városmarketing vagy nem város, én inkább azt mondanám, hogy sokáig tiltakoztam az ellen, amikor az volt egy kérdés irányunkba, akár magunktól is, hogy, hogy mennyire szól rólunk egy fesztivál, mennyire akarjuk a saját vágyainkat vagy saját ízlésünk szerint formálni egy fesztivált. Szerintem azt felvállalhatjuk, hogy a Sopron Fest esetében elég erősen rányomjuk a bélyegünket erre, a, erre az ügyre. Nyilván nem százszerzalékosan, de abban az értelemben mindenképp, hogy olyan fesztivált próbálunk tető alá hozni, amit a saját utazásaink során tapasztalunk, mondjuk egy Toszkán hasonló méretű városban, azt látjuk, hogy ünnep van az utcákon. Sopronban sokszor van ilyesmi, de az a fajta hozzáállás, amikor a helyieket, a helyi legjobb éttermeket, kávézókat, szervezőket összehívjuk és közösen próbálunk tető alá hozni jó sok beszélget és tematikát adni neki, Az azért kicsit az a vonal, ami szerintem most 50 fölött nekünk sokkal jobban áll, mint az, ami, ami 20 évesen állt nagyon jól. És még azt is hozzáteszem, hogy ez a harmadik Sopronfest lesz, még azért eléggé a kísérleti stádiumnál tartunk, de, és sok-sok tapasztalatunk lesz, meg már van idén is, de mint irány azt gondolom, hogy pont ez a várost belakni, élettel megtölteni, nem alibi szinten, hanem, hanem minél, minél tartalmasabban, az egy elég fontos törekvés lett számunkra. Neked mi maradt szó? Hozzáteszem, csak erre rákapcsolódva, hogy ez egyébként a legnehezebb pály is olyan értelemben, hogy ennek azért nagyon nehéz meg, megteremteni a forrásait. Jögyörű, most az köv egy civil kötődés. most civil uh, kötődés. Nekem a szüleim uh, szerencsére, hál' Istennek, mindketten élnek, és ott, ott élnek sopronban. Uh, úgyhogy ez, ez, ez, ez ilyenkor mindig egy kicsit ilyen családi ünnep is nálunk, mert a gyerekeimmel, feleségemmel, családi rakházam megyünk, és akkor ez itt kicsit úgy belakjuk újra otthon a, a szülő, szülő otthont, vagy a, a szülőházat. Úgyhogy meg hát rengeteg barát, tényleg közös barátaink, gimnáziumos osztálytaitársak, barátok. Tehát ez egy kicsit tényleg így arról. Közben azért maga sopron nagyon megváltozott, és azért erről, elsősorban Noreszta-val, gyakrabban találkozom fesztiválokon kívül, mint vele Zoli, de veled is szokott szóba kerülni, de a noreszta gyakran, hogy maga sopron egyébként alapvetően megváltozott, vagy legalábbis sokszor azt állapítjuk meg, hogy más, lett ugye egy ingázóváros jellege, mint egy pulzál, mint az árapály, tehát, hogy este többen vannak, mint nappal, mert hogy Ausztriába mennek el dolgozni, én gyakran feltűnök, sopronban nagyon megszerettem az úszodáját, az kiváltképpen egész fantasztikus van nincs közel, de, de az ottani látogatásaim folyamán kiderül, egy mérhetetlen munkaerőhiány van, az egész városnak a jellege nagyon sokszor olyan, ahogy én szoktam megfogalmazni, mint egy skonzen, ami viszonylag kevés látogató van benne, és ilyenkor, amikor van a volt, vagy volt a volt, és most van a soprófeszt, ugye egy egész más arcát mutatja, és amikor az ember egyébként ezen kívül megy oda, akkor egy egészen érdekes hangulat fogja el, mert néha elő tud fordulni, hogy a belvárosban úgy sétál, hogy az ég egyált a világán nem találkozik senkivel. Igen, ezt régebben, amikor még ilyen hevesebb vérmérséklettel beszélgettünk, erről is azt mondtuk, hogy kicsit megállt az idős és hogy ezért kell minél több olyan eseményt csinálni, hogy, hogy egy ilyen égszerdobozban egy kicsit így, így meg, élet is legyen, vagy terítsük meg életet. De hát az is megváltozott, hogy az osztrákok már nem járnak oda olyan számban fogászhoz, és hát, igen, e, kicsit most ez a folyamat, csinálni. Hogy, hogy inkább sokan jelentek meg mondjuk a keret Magyarországról, vagy, vagy, vagy tőlünk keretre levő területekről egyfajta ilyen tranzitállomásként. Mindig eszembe jut apukámnak a, a mondata, aki mindig azt mondja, hogy hát fiacskám azért változott, abból is látszik, hogy ennyire megváltozott a város, mert régen amikor, amikor elsétáltam a, nem tudom, a panóniáig, akkor, a, vagy a, nem adott pontjáig, akkor az kb. egy óráig tartott, mert kell, ti 20 méterenként megálltam hát. beszélgetni valakivel, most még senkivel nem, talál, nem tudok így három mondatnál többet, vagy még annyit sem váltani. Ez tényleg így van, hogy, hogy hát ilyen másfélszer annyi ember él a városban, és annak a, az, a, az a többlet, tehát az a, nem tudom, 30 ezer vagy 40 ezer ember, az már... Ugye vezetitek ezeket a sétákat ezekkel együtt és ezektől függetlenül hihetetlen mennyiségű civil programban. Tehát ami ö, szorosabban nem kötődik zenei eseményhez, amely podcast beszélgetés, vagy egyéb jellegű beszélgetés, és ami egyébként a város jóformán egész területét behálózza. És ez nem először van így, de egyre inkább így van. Ez valójában egy átalakuló háló, máshol is így van, ez a ti álmaitokat tükrözi. Miért van így? Ha egyáltalán így van, ha jól látom beleértve, hogy ugye ezekkel a programokkal kezd, hiszen június elsőén kezd, a, a pünkösdi hét végén van a vulkánkitörés, és ezek az események már elsőén elkezdődnek. Hát ez is összefügg nyilván mindazzal, amiről, amiről eddig beszélgettünk, hogy ugye az, hogy mi már 31-ne éve benne ragadtunk ebben a műfajban, amit vesziálszerezésnek hívunk, az valószínűleg annak köszönhető, azért nem tudjuk megunni, mert hogy nem koncertszervezőnek valljuk magunkat, hanem annál sokkal több lehetőséget ad ez a műfaj, tehát a kiállításszervezésről, amiből most öt új és 20 valahány városban lévő várja a, a, a közönséget, az egy óriási lehetőség, hogy ilyenkor megtehetjük azt, hogy a város belakjuk kiállításokkal. Muszáj megjegyeznem, hogy egyébként a... A, a, azt, azt mindig örömmel nyugtázzuk, amikor Sopronban megpróbálunk bármit irányítani. Ez valamennyire a városvezetésnek indukálta azt, hogy ez elinduljon, de ők valóban úgy is tekintenek erre a helyi szervezőbarátainkkel együtt, hogy mennyire jó, hogy egyfajta motorként részt veszünk ebben a, a sztoriban. Szóval az egy óriási lehetőség, hogy egy feszciál kereték között ennyi mindent lehet csinálni, másrészt pedig azt is szerintem Egyrészt ügyesen fel, okosan felmértük, nem eléggé, mert azért léptünk tovább így csapdákba is idén, majd elmeséljük talán, hogy mi mindenbe, hogy az a fajta ö, utaz, utazunk vidékre fesztiválozni ö, helyzet, ami jellemző volt a 2010-es években, amikor egy volt fesztiválra napok alatt eladtuk ezer bérletet, és ott akart lenni a fél ország. ez már nem tud jellemző lenni. Nyilván azért sem, mert nincsenek linkin parkok, meg Depec módok, Másrészt azért sem, mert óriási kínálat van az ország többi pontján, Budapesten leginkább mindennap meg lehet érezni, vagy élni ezt a fesztiválozás életformát. Úgyhogy nekünk az lett most a törekvésünk, hogy Budapest arra is egy bázis. A fesztiválozást kevésbé, az eseményeket igen. Én azt gondolom, az a tapasztalatunk, hogy azért az mai generációnak egy jelentős része nem is nagyon tudja, de ha tudja, akkor nem feltétlenül pozitívunkként gondol arra, hogy vonatra kell szállni, meg sátrazni, meg ez a macerák. Mi a a, a Sopron -tösznek? Hát a reményeink, meg terveink szerint azért a, a Sopron régi és környezete régió, illetve Györmoson-Sopron Gyormos, megye, és Budapest azt gondoljuk, meg hát nyilván valamennyire a Dunántúl, de azt látjuk, hogy azért ahhoz, ahhoz tényleg vért kell izzadni, hogy, hogy elérjük, és, és hatékonyan elérjük mondjuk akár csak a megyéből a fiatalokat. Azért ott van a A környék. fiatal is? Hát én most fiatalt mondtam, nyilván alapvetően a zenei program kínálatra ránézel, azért ez a 20 éves korosztálynak szól, elsősorban, de azért ha meg, kicsit tüzetesebben megnézi az ember, azért ebben vannak olyan program elemek, vagy koncertek, vagy előadók, akik akár a 30-as, 40-es korosztálynak is szólnak. ebbe azért mi mindig sokkal megengedőbbek, vagy kevésbé vagyunk racionálisak, amikor ezt összerakjuk és tágabbra nyitjuk az ollót. Tehát azért ebben van, van, van tényleg ha, akár a mi korosztályunknak szóló ö, program is bővelkedik benne. Azt szikiatri korosztályatok, hogy az én korosztályom? Tehát, hogy az már kevésbé fesztiválozik? Vagy másképp fesztiválozik? Egyáltalán egy fesztiválnak a túl igye az létezik? Tehát ami a túlban hat az az igget zavarja, és akkor meg kell tudni határozni, hogy ki a célcsoport, mert hogyha az ighez alkalmazkodom, akkor a túl nem Fert fog eljönni valamennyire biztos benne van, bár ebben néha még a mi kettők véleménye is eltér egymástól. Én, én egy picit azt szoktam érzékelni, hogy hogy látva már azt például, hogy a 14 éves ö, ö, nagyobbik lányomnak időnként már ha nagyon, ö, hogy mondjam, megsértem az auráját, akkor már egy társaságban ő, ő vissza tud hőkölni tőlem, ha így nagyon érzelmesen közelítek felé. Ebből kiindulva azt gondolom, hogy létezik ez a fajta kontraproduktivitás, hogy nem feltétlenül szeretnek a szüleikkel együtt bulizni a mai fiatalok, a 18-20 évesek is akár. De, de, de ennek ellenpéldát is tudok mondani, tehát azért ezt, ezt ennyire, ennyire azért sarkosan nem merném kijelenteni. Ugye maguk a programok elsőjén kezdődnek vasárnap, ugye akkor Adnai Péter vendége Vitrai Tamás, hogy ugye azért konkrétumokról is beszéljünk. Másodikán hétfőn Mandiner podcast van, Kedden a Boldogság ügynöke, és ha már itt tartunk, akkor a Noresznak a gangon mondtam, hogy idefelé jövet is veletek töltöttem az időt, mert az inforádióban kocsonyja talán Kocsajan Zoltán beszélgetett a Noreszen, és arról szó, hogy elindítjátok a boldogság évét. Ez mi? Örülök, hogy a rádióból tájékozódsz. <gül> hát ez egy viszonylag komplex... De, mondjam, ugye de ez a Kejfej Jöncsi ugye a klasszikus idejében abból élt, ami velem megtörtént. Ami nem történt meg, arról nem készültek műsorok. Ez most kicsit másféleképpen van, de most egy viszonylag felszabadult pillanat van, alapvetően szerintem a ti, társagát, ti társaságotok okán, így aztán nem voltam restet bevalani rosszul tettem? Nem, nem, nem, hát önök, hogy ezek szerint van, aki odafigyel a, a témáinkra. Szóval viszonylag komplex témát vettünk elő ezzel a boldogság ügyjel, és azt hiszem ez is azt jelzi, hogy egy fesztivál kereteit mi az egész máshogy értékeljük vagy képzeljük el, mint, mint ahogy alapesetben várható lenne. Erre vonatkozik a képzőművészettel sok minden mással való kapcsolatunk, de azt is gondoljuk, hogy ahogyan egy csomó társadalmilag hasznosnak ítélt ügyben mi igyekszünk megnyilvánulni, most egy ideje azt érezzük, látva azt az űrzavart, fiatalok, idősebbek fejében ki tud alakulni a világban, hogy nekünk egy-egy olyan témához érdemes hozzányúlni, amiről jó beszélni. Ez a boldogság kérdését ezt úgy találtuk ki, hogyha, hogyha fogalmazhatunk így, hogy elkezdtünk beszélgetni olyan művészekkel, példaképekkel, kovácsákostól, Ákostól, Grecsó Krisztiánon keresztül, Csókai professzortól, Halász Juditig, sok mindenkit sorolhatnék, akiket arról faggattunk, hogy Nekik egyébként a boldogság megélése miről szól? Hogy lehet eljutni oda, hogy a hétköznapokban észrevegyük a másikban a szépet és a jót, ne csak bosszankodjunk? Egy kamera jelenlétében tettük ezt, Horváth Gergely barátommal közösen, és hát nagyon-nagyon izgalmas volt végighallgatni ezeket a storikat, amikor igazából kiderült az, hogy egy csillogó-villogó fényben mm, szereplő vagy megismert művésznek, milyenek a hétköznapjai, vagy milyen egyáltalán a backstage-ben lenni nekik. És hát valóban olyan történeteket meséltek el, amiket a YouTube-on látható egy hétrészes sorozatot készítettünk, amik tökéletesen alkalmasak arra, hogy az ember tanuljon példákat, lásson belőle. És a fest esetében pedig a témáinknak egy jelentős részét ennek szenteljük, vagy ennek adjuk alá, teszük alá. Hiszen például, hogy egy példát mondjak, ami fontos kérdésnek tekintjük, hogyan lehet betegség mellett megélni a boldogságot. Hogy lehet arra törekedni, hogy egy valaki van, van a családban, egy beteg ember attól még valahogy próbáljuk meg a harmóniát megtalálni. Vagy kam az gyerekek társaságában, amit az oli említett, hogyan tudnánk erre, erre törekedni. Ez gyakran, mondhatom azt, hogy a nálunk lévő 21-néhány beszélgetésből a siker és a boldogság kapcsolata nagyon-nagyon sok területen előkerül. A képzőművészeket arra kértük, hogy ebben a témában nyilvánuljanak meg. És ez a boldogság éve pedig annyiban megy tovább, hogy az általunk szervezett nyár végi ig, vagy még az, azon túl is talán azt gondoljuk, hogy ezzel a témával lehet foglalkozni annyira, annyira izgalmas, és, és mély visszajelzéseket kapunk szinte mindenhonnan, ahol-ehoz ahol elér. A fesztivál kint vannak ezek a privátséták, ugye ez 29-én csütörtökön kezdődik veletek, 30-án pénteken hogyan tovább Fertőtó, ott privátsét a dr. Barca Attilával Sopron országgyűlési képviselőjével, szombaton és a visszatérések tere, vasárnap két kereken a Gyógygödörtől a Kocsma a ledobott traktorton a világháborúig megismerhetetlensét a kis Rópert és aztán ez végig tart ugye pénteken is. Amikor ugye elkezdődik a fő program, de nem lebecsülve az előtte lévő napokat, mint ahogy Sopron festúrák is vannak. Még mielőtt a nagyobb színpadokra kitérnénk, tettél egy fél kitérőt, hogy talán még visszatérünk rá, buktatók. Igen, tehát a, nem akarom magadnál tartani, hogy magamhoz ragadni a szót ebben az értelemben. Tehát <gül> az a modell, amit, amivel mi kísérletezünk most, az egy nemigen létező modell. Én azt gondolom, tehát egy fesztivál vagy arról szól, hogy a headlinerek a nagy nevekre megpróbál az emberi jegyet eladni, vagy arról szól, hogy próbál nagyjából egy nélkül egy ilyen civil jellegű és összművészeti programot kínálni a, a közönségnek. A kettő együtt szerintem tud működni, de a hangsúlyokat valószínűleg jobban kell áthangolnunk a következő időszakban, amennyiben a Sopron folytatásáról beszélünk, mert ebből pillanatban azt látjuk, hogy, hogy valószínűleg a fizetőképes kereslet az egészen más, mint amire, amire mi számítottunk, vagy amit mi megértünk a múltban. Nagy panasz nincs sok, sokunk, rosszabb. De, de rosszabb, mint a, mint a múltban. Kevesebb pénzük van, kevésbé érdekli őket. Egyik se. Mindkettő. Szerintem az első állítás mindenképpen e, valid. A másodikra azért annyiban egy kicsit árnyalnám, hogy, hogy szerintem egy picit e, a, tehát olyan értelemben átalakultak tényleg a fogyasztási szokások, hogy, hogyha visszagondolsz akár csak egy volt fesztiválos, nem csak feltétlenül a, a nemzetközi felépők számának, vagy számára, vagy, a, vagy arra a pazarkínálatra, ami volt, hanem egyszerűen ilyen, tényleg az a hadszínpadon egymással párhuzamosan több száz magyar zenekar, 20-30 külföldi zenekar. Szerintem erre már nem feltétlenül van most, most igény így a a mai fesztivál közönség, akkor így fogalmazok, hogy nem menjek bele abba a csapdába, hogy mi a célcsoportunk, de hogy a mai fesztivál iránt érdeklődés mutató közönség részéről nem feltétlenül. Tehát most már sokkal jobban szelektálnak, kiválasztanak egy vagy két koncertet, aki a kedvencük, azt megnézik, ahhoz kapcsolódóan ott azt a napot mondjuk eltöltik, vagy akár több napot eltöltenek, de tényleg megváltoztak ezzel kapcsolatosan szerintem a a szokások, és ez alkalmazkodni akár egy fesztivál szervezőnek. Tegnap tartottunk egy míténget így a kollégákkal, és közben elkezdtünk így elkalandozni a Noreszsal, és nézegettünk ilyen régi volt fesztiválos kreatívokat, terveket és azt néztük, hogy mai szemmel már teljesen felfoghatatlan mennyiségű külföldi fellépöt vettünk meg, köztük olyan, mi úgy hívjuk, hogy co-headlinereket, ezek, akik a nagy fellépők előtti nem felvezető nemzetközi sztárok, és abból is ilyen mai szemmel nézve, egy ilyen teljesen pazarló hozzáállással megvettünk olyan fellépőkből rengeteget, most már sem tudnánk ezt képzelni, hogy ezt egy ki lehet termelni, mert már olyan szinten vannak az árak, kettő, erre ténylegesen van egy megigény Jó, hát, hogy... Nureza, meg, Szóli, akkor azért ez itt egy ajánló műsor, miközben ugye azért ennél jóval több, vagy néha kevesebb is, mert éppen lebeszél, vagy a gondokról beszél, de akkor azért előbb-utóbb szembe kell néznetek azzal, hogy a realitás és a vágyvezérlés bennetek kerülhet olyan konfliktusba, ami. Ebben most is benne vagyunk szerintem. De már tavaly is benne előre. voltatok. Csak tavaly, ugye más leosztásban voltatok itt. Benne vagyunk, de szerintem az egyik fontos felismerés az az, hogy akkor, amikor ránk úgy tekint valaki, mint a megmondókra, az illetékes elvtársra, aki mindezért, akkor a legjobb, hogyha magunk is bevalljuk magunknak, és ebben szerintem megkivéletesen jó felek vagyunk, hogy ez nem egy olyan állapot a szervezés, aminél azt lehet mondani, hogy ez a recept így csináld, mert hogy annyira változik, mert valószínűleg az élet egyéb területén, vagy egy csomó már ez igaz, mi magunk most azt tapasztaljuk, hogy az öt az öté receptet nem fölösleges elővenni, mert egészen más zabályok. A méret a lényeg? Nem, szerintem semmiképp sem, hiszen a... A számuk? Ö, azt gondolom, hogy a lényeg az az, hogy, hogy, hogy legyen egy valamilyen, valamilyen a, a, a arculata szónak nem feltétlenül abban az eredeti értelmében, hanem egy a tematika se jó szó, de hogy legyen egy, egy olyan egyértelmű üzenete és egy ezt a láttámasztó kínálata, legyen ez úgy összerakva komplexen úgy, hogy, hogy, hogy, hogy, hogy egyértelműen meg lehessen találni benne azt a vonzerőt, ami, ami végül eldönti azt az érvet, hogy, hogy miért nem menjek én máshol. És ebben hogy Végülis ezen dolgozunk szerintem, nem? Hogy, hogy, hogy megtaláljuk egy kicsit nyilván a saját ö, személyiségünk vagy, vagy, vagy, vagy érdeklődésünk bélyegét rányomba, de, de valamennyire így, így ez a törekvés talán. Hát vannak költünk szerint olyan számomra pozitív példák, mint a fishing, a norfű, vagy a művészetek hogy aminél az ember kimondja a nevet, akkor tudod, hogy miről kell beszélni. Sopron festél három év alatt ez nem lehet elvárás még, de ez jó lenne, ha mi magunk is megéreznénk azt, hogy... Mik a normális keretei ennek? Ebbe vétünk hibákat, de még Vé, jobb lenne, a közönség az úgy, úgy beszélne erről, hogy most egy ilyen beszélget, és utána megnéznék a honlapot. Azért nem is kezdünk bele szerintem elmondani, hogy az Ákosa lányával egy vacsora közben beszélget, nyári Krisztján Drago De hogy ezt ez a, a nem vége, lehet fölsorolni. Vége az csillagszóról lesz, és közel vagyunk már a vége, de Annyira innovatívak hattok rám. És ezt. Most őszintén mondom, és közben nyilván hogy a saját magam útkeresése is ott van benne, de nem mondhatjátok, nem e, borítottam rá a szeménységemet avaj beszélgetésre, ugye nem? Nem egyáltalán. Nem, sőt. Azt áruljátok el nekem, de ez most jutott az eszembe, <gül> hogy miért nem egy olyan fesztivált csináltok, ahol az egyik színpadon valaki főz. Egész egyszerűen csak abból adódóan, hogy mi ránt van, vagy mi ránt lehet kereslet. Nekem nem a szívem csücske a Potyondi Edina, de eznek szinte nincs jelentősége. De a másik színpadon a Potyondi Edina beszél, a harmadikon a hajós. Aztán lehet, hogy az Emirul ez is fel, fellép, de hogy egész egyszerűen a megváltozott érdeklődésre való tekintettel. Kagyjuk el a kicsit még. Nem is, nem is az, hogy, hanem egész egyszerűen. Egy merész gondolat, és azt mondjátok, hogy most a fesztivál az egészen más. Nem nemzeti vágta, hanem egész egyszeren azoknak adtok teret, akik egyébként Ezreket, tízezreket, százezreket vonzanak, felléphet közben a fiala is valami sátorban, valami kis sátorban, mert hát ugye neki kisebb vonzereje van most, és talán majd egyszer lesz nagyobb, de lehet, hogy sohasem. De ezek a nagy sztárok, vagy a fiala lesz az előjáték a potyondéhoz. Majd megbirkózik a hiúságom azzal, hogy akkor hamarabb is leszek, meg kevesebb is vannak ott. De hogy ez vajon ez egy, ez egy teljesen hajánál előrándgatott valami? Vagy más a világ, és ennek következtében nyilvánvalóan nem lesz olyan nagy a színpad, vagy lehet nagy a színpad, de akkor kivetítő kell, de ott egy influencer van, és azt beszél, vagy lehet vele beszélgetni, vagy lehet kérdezni, de hát alapvetően előad. Hiszen lehet tudni, hogy ezek az emberek ma már ezreket vonzanak, és egyébként rócsóban vannak, színházakban adnak elő, 5-800 ember előtt, és nagyjából ilyen közönség van, leszámítva a nagy színpadot Sopronban is. Ez egy hajánál előrángatott valami? De egyébként ez történik, tehát hogy most mondtad... De nem nereket. az új városban, egy pressóban, hanem benne, a fesztivál helyszínen. Hát az... az, az nem a Rofstellár, hanem Pocsonti. Ez kérdése, de mondtál neveket a Puzsértól, a gesztig, a Seves idén mondjuk a Kadarkai Andréig, tehát hogy megállás nélkül ezek a influencerek, ezek a, ezek a podcasterek, mi podcast fesztiválnak hívjuk ezt a részét az eseménynek, Beleértve téged és Navras is miniszterulat is, azt gondoljuk, vagy akár a Mandinert, akik szintén kétszer ott vannak egy beszélgetéssel, tehát ez nyilván kinek ki a tár, úgymond. És vagy nem tudom, főznek is. Starbox Nekem azért az eszembe jut erre. A Starbox aztán abszolút, abszolút távolált, nem csak... Csak, csak az, az, ez egy picit, amikor ezt így mondtad, azért bevillant, hogy, hogy, hogy azért mégiscsak szerintem a magához, a koncertműfajhoz, meg ahhoz, hogy a amiben ráadásul most tényleg azt látjuk, hogy évről évre hihetetlen milyen fluktuáció és pesgés és üstökösként feltűnő, nem tudom. Tehát azért szerintem azt sem szabad teljesen elengednünk, hogy, hogy azért eredetileg a fesztiválok miről szóltak, jó zenei koncertekről és produkciókról. Csak, csak arról van szó, hogy keresi, csak előálltam egy ötlettel, ja, ez majd 2026-ban, de arról volt szó, hogy csillagszóró. Ákos, nagy színpad. Most akkor az utolsó 10 percben nyomjuk meg csak programokkal. Mi a helyzet Ákossal és a lányával? Ákos és a lánya egyébként az erőben, amikor szóba került, hogy mi a célközönség, onnan is le lehet mérni, hogy az 50 pluszosok, ami a helyzet, hogy néha rá kell kérdezni a kollégáknak, hogy futnak-e egyáltalán hirdetésség, mert ránk már nem célos senki. Holott azt gondolom, hogy például az Ákos, aki halott pénznapján lesz egyik vendégünk, ő valószínűleg nem a 30 a, a, a fellépője, aki egyébként kétszer is vendégünk. Ez majdnem úgy volt, hogy háromszor mert hogy terveztünk vele is egy sétát, soproni múzeumokat, illetve templomokat jártuk volna együtt körbe, aztán végül nem tudtunk időpontot találni, amikor kettesbe előtt elmentünk volna Sopronba, de a lányával tart egy olyan programot, amikor, amikor borkostoló és vacsora lesz, és egy, és egy beszélgetés, és már a főzés szóba hoztad, a carzon Gomás Giorgio, Gianni-val karöltve a van egy fő helyszínünk, az a Kulturpresso nevű kávézónak a terasza, ahol, ahol ők ketten egy olasz estet tartanak a hét közepén, egyébként pedig minden nap jazzkoncertek és egy csomó beszélgetésnek a helyszíne lesz ez. Nagy igen. színpad. Igen. Bocsánat, csak ha már főzés, akkor nekem, amit legjobban várok, az egyik kedvencem az az eddai vacsora lesz, amit a Dragomány György és a Nyári Krisztján prezentálnak. Egy ilyen beszélgetős program keretében szerintem az is és elég és is lesz. És főzés is lesz, úgyhogy az is elég szóval. izgalmas program, azt hiszem a deákban. Deák éttere, a Deák De te lesz. ismered a dékot. Igen. Éppen. Nagy színpont. Azon gondolkodtam, hogy annak érdekében, hogy kicsit érthető legyen az egész koncepció. Nagyon röviden, ha megengeded, János, azt csak egy helikopterről nézzünk rá az egészre, hogy ahogy te is mondtad többször, június 1-én egy megnyitóval indul ez Igen. a fesztivál. A várkerületen lesz egy Best of Sopron diátodó kb. 5-6 kiállítás nyílik meg azon napon, többek között Horváth Eszternek, egy Soproni származású fotoművésznek a kiállítása. A National Geographicnak a egyik legjegyzettebb női fotósa, hogyha lehet így fogalmazni, és most először jelentkezik egy tárlattal Sopronban. Bornem vissza lesz egy kiállítása, egy balatoni tárlatot nyitunk aznap, úgyhogy tele lesz a város ilyen típusú programmal, Budapest bár zárja este a nyitónapot, és onnantól egy héten keresztül a város tulajdonképpen olyan szinten szeretnénk belakni, hogy még a Sopron börtön is kinyit. Erre a néhány napra abban a formában, hogy aki regisztrál, az bemehet és körülnézhet, hogy hogy néz ki. Trabantok érkeznek a városba, a Vasfügg egy útvonalát körbe lehet járni, körülbelül 25 túra és sét a keretében lehet a várost belakni. Sopronban, a Sopron keretében mutatják be először a fesztivál filmnevű alkotást Izmadi Attilának a, a művét, ami majd ősztől lesz a mozikban, de ez egy ilyen premier előtti szakmai vetítésnek mondható, amire... Nagyon örülnénk, hogyha a szakma, a meg tudna jelenni. És hát ahogy te is fogalmaztál, a fő időszak, vagy a főnapok, az a pünkösd, ez a június 6-7-8-a, amikor a lövérekben ez a megszokott, mondjuk úgy, hogy volt fesztiválos uh, helyszín, egy jóval kisebb keretek között szeretnénk egyfajta butikfesztiválként, nagyjából 10-12 ezer vendéggel naponta sok-sok uh, hazai és négy-öt külföldi fellépővel ünnepelni ezt a nyárindító eseményt. Nagy szimpont. Te jössz. Nehéz, mert mert nem minden tudod, de az igyekszem, ugye megpróbálom fel jó kihívás, agytorna, hogy a Kérem hogy az, ugye a szombati napunk tűnik egyébként a leg most jelen pillanatban ami után leginkább nagy az érdeklődés, ugye akkor lesz ez a Balaton már ismert trombitás DJ a Trivitampet a vendégünk, egyébként Amúgy is jellemző a programra, hogy idén újra visszanyúltunk kicsit a gyökerekhez, és nemzetközi sztárokat hívtunk. Ugye ez az elmúlt években a Sopron fest esetében nem feltétlenül volt igaz. És ha már nemzetközi sztárok, akkor az első napról mindenképp kiemelném a parosztalárban, akit azért nagyon szeretünk mi is, meg azért úgy látjuk, hogy a közönség is. Ezen a napon lesz talán Dess is pénteken, igen. akkor Dess, parosztalár, lépszínpadra, szombaton pedig a Timi Trumpet mellett, most már lehet... De, de, Majka Manuel. Zsodó, Manuel. Egy ilyen, hát azt gondolom, hogy elég izgalmas program, és az utolsó napra is Ákoson kívül, akiről ugye volt szó, jönnek a Marsalkó Dávidék a halott pénz, illetve a Borák köz is itt lesz, aki egy, egy elég komoly elektronikus zenei sztár. Úgyhogy ez elég izgalmas lesz ez a nagyszínpados program, én azt gondolom, meg, meg tényleg sokszínű abban a tekintetben is, hogy nem csak műfajt Zenei stílusok szempontjából, itt az elektronikus zenétől, a nem tudom, mindenféle más rokzenei programig minden megtalálható majd, de, de a nemzetközi és magyar felé. A borfalum melletti színpadnak mi a neve? Ez a, a Secret Garder-re gondolsz? Jó, hogy visszakérlek, épp az, hogy nem tudom. A, a borfalum mellett két színpadunk is lesz, a, a, lesz egy ilyen második nagy színpadunk amit most oda betettünk a régi lövérkemping fás, árnyékos, hangulatos környezetébe. Most azt hiszem, az Boldogság Színpadnak hívjuk. Igen, mert oda mérszám. nem tudtam múltkor bejutni a Pogány indulóra, mert e az első Csopron Festen ott alig voltak még a Pogány indulón előtte, meg akkor egészen borzasztó időjárás volt. Most úgy tűnik, hogy addigra fog megjavulni az időjárás. Ugye a Boldogság Színpadon Ugye az említett okokból, amit te már említettél, hogy miért ez a cím, ott szintén péntektől vasárnapig Párnogrász-pogány induló Charlie Kárszonkóma. is oda tettük, ami azért általában nagyszínpadon szokott fellépni. Ugye ezt is nagyszínpadnak tekintjük, de azért egy ilyen tényleg kicsit ilyen meghittebb környezet. Hiperkarma TNT azért ott ki, cserél, ki fog cserélődni a közönség. Heterogén azt gondolom. First szóval, wind nem. and fire. Abból ki van még meg? Ol meg ki, csak ő. De egy nagy busszal érkeznek Bécsből, úgyhogy sokan lesznek, és hihetetlen hangzás, már egyszer dolgoztunk velük. A június végén nem bírtam el elnálni a kísértésnek, és elmegyek. Na, nincs nézve, mert még egy esét adtam nekik. Bécsben van, de igen, igen, Igen, azt is ugye miattatok láttam, ott teljesen letapusták a sarkamat, de nem, nem, nem, nem jött össze. Tehát az ez irányú érdeklődésem én még megmaradt. A mindig az teszünk be, hogy a Dudás Béla bácsi, aki a Szigetnek volt évtizedeken keresztül a technikai vezetője. Ö, a, hát, ne, nekünk bácsi a tisztelet okán, mindig is az marad. Igen, a Nincs sokat küzdött, hogy technikai nagyon bonyolult, és amikor egy ilyen tíz évvel valaki bejelentette, hogy feloszlott a Nine inch az volt az ő reakció, hogy Hála Istennek! <gül> ezt, így, ezt ilyen legendas szlogenképpen megetjük az irodában, hogy hála a jó Istennek! Akkor ezek szerint a boldogság színpad és a Telekom Secret Garden, azok közel vannak egymáshoz? Igen, földrajzi szempontból, hogy fizikálisan igen, reméljük nem fognak azért összeszólni. A Secret Garden az bent ezen a régi lőtéren helyezkedik el ebbe a kis vályúba, vagy nem tudom, hogy nevezzem. Ott régen csináltunk ö, eredetileg lőtérként és moziként is, kertmoziként is funkcionált, ö, úgyhogy nagyon hangulatos ö, fákkal körülvett ö, izgalmas világítás technikával készülünk, az egy ilyen, kicsit egy ilyen, elsősorban elektronikus zenei irányultságú, ilyen, ilyen, ilyen, ahogy a nevében is bennem a Secret Garden, egy kicsit ilyen eldugott, hangulatos valami. kulturpressó Terasz, az város. Igen, az a van a, a, a körülbelül. Van ami a lisztben van? A Lisztben néhány kiállítás, a nekem a Balaton és a Bornemis-Szalászlófél, a Fél Bodó galériával a közös kiállításunk lesz, illetve a induló vendége lesz, illetve Miskovics-Marci vendége lesz Pogányinduló, ők nagyon ritkán indul elég ritkán vállal Marci olyan beszélgetést, ahol, ahol kettesben van valakivel, úgyhogy bízunk benne, hogy ez egy emlékezetes podcast lesz. miskovics Marci, pedig a Káosz TV-ből ismerheti egy, egy, egy, egy korosztálynak nagy, nagy, nagy, nagy istene. A színházat még nem játszátok be, vagy igen? Színházban nem nagyon nem. Lesz dedikált programunk, viszont amit nem említettünk meg, de fontos helyszín, akár a podcastek, akár ilyen, az ilyen típusú programok szempontjából az a Ligneum, a Soproni Egyetemnek a helyszíne, ahol már az elmúlt években, vagy tavaly is voltak elég színvonalas podcast, meg beszélgetős programok. Sajnos idén, tavaly volt egy jó program, idén sajnos ez ilyen, ilyen sport jellegű tematika, az, az kevesebb fért bele illetve a, a mi lesz még helyszín az itt mondtuk talán az irodalmi programokat nem emeltük ki még amik, amik igazából elszórtam, de itt ott ott, ott, ott felelhetők lesznek a, jön a Darvasi László is egy, egy beszélgetéssel az új nagy regényéről fog mesélni, szerintem az is egy elég izgalmas történet a Nádasdi úr is érkezik egy ilyen nyelvészete és, és határterületei beszélgetéssel, úgyhogy, illetve itt lesz szakkulka János a gyárfás dorkával egy beszélgetéssel, úgyhogy ez az irodalmi irány is, is azért meg fog jelenni. egy egyébk? A háromnapos bérleteink azok, Elfogytak, két napos bérleteket árusítunk péntek, szombat és szombat, vasárnapi kombóban, és napi jegyek természetesen még elérhetők, illetve azokra a programokra a városba, amikre különbelépő egy, az ugyanúgy a Sopron Fest oldalán vásárolható. Mert, mert így vannak azért. olyan programok, amelyek ingyenesek? Egy részük ingyenes, egy részük regisztrációhoz kötött, egy harmad részük pedig belépő egyes, de azt is a, a hivatalos oldalunkon keresztül el lehet. Eket a belvárosi programok 90%-a ingyenes. Tehát ha valaki úgy érkezik a városba, hogy csak akármilyen korosztályból szeretne pár napot eltölteni, éttermekbe menni és magába szippantania a város ünnepi hangulatát, és föl se jön a lövérekbe, az is jól érezheti magát. Talán már lesz olyan idő, hát ugye a fanatikusok azok régen eladottak az autóban is, de titelezik fel, hogy nem mindenki fanatikus. megkora mekkora vonzáskörzetet kell nézni, hogyha szállást akar az ember találni, nem csillagászati áron. Mm. Sosem felejtem el, tavaly, amikor megnéztem a Booking.com-on a szállásárakat, aznap, amikor bejelentettétek a programokat, aznap ment a duplájára, ugyanaz. Hát igen, ez az időnként azért a, én néha forma egy effektusnak hívom, hogy... Hát gondolom, hogy egyébek között a város ezért is szereti, mert profitál belőle. A város szerencsét tényleg úgy áll hozzá, hogy, hogy marketingileg is, forgalom szempontjából is, tehát még a voltos időkben, amikor tegnagy zajjal, meg sok forgalommal szemétter járt az esemény, akkor is a idősebbek, fiatalok, mindenki imádta. Most azzal próbáljuk eladni egyébként sokaknak a fesztivált, hogy például a kemping kereset az nagyon-nagyon visszaesett minden fesztivál esetében, amiről tudunk Sopron esetében is. De Budapestről ez egy két és fél órás vonat vagy autóút, győrből egy óra, tehát igazából arra számítunk, hogy ha valaki egy koncertkedvére szeretne csak eljönni, vagy egy napközbeni esemény miatt, annak sem kell feltétlenül szállásért szaladgálnia ha pedig mégis van erre igényel, pénzzel, lehetősége, akkor azért lehet találni a városban. Zuli, utolsó, végszó? Hmm, igazából nagyon várjuk, mert, mert már a nyakunkon van, hiszen ugye most mindig a, vagy a legtöbb szó a június 6-7-8-i programokról esett, de azért mi már jövő hét csütörtökön megyünk le, privátsétát tartani, tehát onnantól fogva ilyen ingázásban leszünk Budapest és Sopron között, tehát ha valakinek van kedve, esetleg nem csak a pünkösdi hétvégére lejönni, hanem az előző napokban, amiről beszéltünk ezekben a formát napokban, vagy nem tudom, hogy hívjam, akkor szerintem érdemes lenne ellátogatni a Sopronvány nagyon sok jó... Mekkora a média érdeklődése? Mm, van-e hát van jelentősége a médiának az érdeklődés felkeltésében, vagy ez is megváltozott? Szerintem ez nagyon megváltozott. Tehát én azért az, azokat az időket, ha szabad így fogalni, kicsit visszasírom, hogy volt egy időszak, amikor láttuk azt, hogy tévék, rádiók ott akartak lenni nem csak nálunk, hanem úgy általában benne volt ez a körforgásban. Más, most már a média használat is, meg a másfajta műsorok vannak jelen. Azt gondolom, hogy aki fesztivál típusú programmal szokott foglalkozni, azok szerencsére velünk vannak továbbra is. Találkozunk, köszönöm, hogy eljöttetek. Köszönjük, a köszönjük. Minket. és várunk köszönjük. titeket is, a Navracsis miniszter úrra. Hát, úr meg az a beszélgetés, meg a Picpetivel. Megsértődjele, Pic. Viszontlátásra, gmail.com. Köszönöm, fiúk, lányok. Köszönjük.